folytatni fogjuk Józsué könyvét tanulmányozva Izraelnek az útját, mindazokat a dolgokat, amiket megéltek. Istennel való kapcsolatukban. Uram, kérünk Téged, hogy, ahogy kinyitjuk az igédet, kérünk, hogy nyíts meg a szívünket, hogy ne csak halljunk, ne csak értsünk, ne csak lássunk Tégen, hanem engedjük, hogy a szívünket átformáld. Kérünk Téged, hogy legyél Úr a szívünkben, és uralkodj rajtunk, vegyél birtokba minket teljesen, Uram, és vezess minket a Te ígéreteidben. a Te drága fiad nevébe kérünk. Amen. Amen. Józsué könyvének négyes fejezet, az egyes verstől folytatjuk. Mikor pedig az egész nép teljesen átment a Jordánon, szólt az Úr Józsuénak mondva, vegyetek magatokhoz a népből tizenkét férfiút, egy-egy férfiút, egy-egy nemzetségből. És parancsoljátok nekik mondva, hogy vegyetek fel innét a Jordán közepéből, arról a helyről, ahol bátorsággal álltak a papok lábai, tizenkét követ, és vigyétek át azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol megháltok ez éjszaka. Látjuk azt, hogy az egész nép teljesen átment a Jordánon, végre átjutottak, ezen a folyón, ott vannak az ígéret földjén, azon a földön, amit Isten már sokkal korábban megígért Ábrahámnak és az ő leszármazottainak. Látjuk azt, hogy a nagy várakozás beteljesedett, és ott állnak a földön. Ott voltak azon, de még nem vették birtokba. Elképzelhetjük Józsuét, hogy milyen nagy öröm volt a szívébe, hogy végre, ő és Izrael egész népe, 40 év után, 400 évi egyiptomi fogság után végül ott vannak, ahol Isten eredetileg látni akarta őket, amit Isten nekik adott, nekik szánt. Ott volt, és biztos örömmel teli volt a szíve, hogy az egész nép átjött a folyón, és ahogy a papok álltak, Isten visszatartotta a vizet jó 20 kilométerrel éjszakabbra, és nem engedte, hogy Foljon. Azt akarta, hogy száraz lábbal át tudjon menni az egészné. nép. Józsué tudta azt, hogy mi a cél. Tudta azt, hogy Isten azt szeretné, hogy ezt az egész földet bevegyék. És mindazt, amit Isten neki ígért, azt birtokba vegyék. Tudta korábról is, és onnan is tudta, hogy Istennek akarata ez, hogy így ilyen hatalmasan megállította a vizet, ilyen nagy csodát tett. Azt is tudta Józsué, hogy a földnek lakosai félnek. Azt mondták a kémek, akik visszaérkeztek Jerikóból, hogy a, a kánaániták úgy félnek, hogy a szívük megolvad, amikor Izraelre gondolnak, hogy milyen hatalmas nép ez, mert velük van Isten. És a szívükben rettegtek Izraeltől, Izrael istenétől. Józsué ezt jól tudta. Azt is tudta, hogy Jerikó fele kell tartaniuk. Minden bizonyja Jerikóra már egy haditerve is volt, hogy hogyan vegye be a kémeket, ezért küldte, hogy az Isten vezetése és akarata szerint felkészüljön arra, ami Istennek az akarata volt, ami Istennek a szándéka volt. Biztos a fejében már ott volt a haditerv Jerikó bevételére, és látva azt, hogy Isten mennyire hatalmasan megáldotta őket, mennyire jelen volt az egész átkeléskor, biztos volt Józsué abban, hogy a Jerikó bevételesen fog semmiféle nehézséget jelenteni. De mindezek ismeretében, tudva Istennek az akaratát, Józsué mégsem ment el Isten szava mellett. Látjátok, Isten szólt, és Józsué nem ment vakon tovább. Nem mondta azt, hogy óram, nem érünk rá erre, hiszen Jerikót kell bevennünk meg az egész ígéret földjét. Nem, Isten szólt, és meghallotta a hangját. És Józsói életét követve, nekünk is hasonlóképpen oda kell figyelnünk Isten vezetésére minden egyes pillanatra, pillanatban. Még akkor is, amikor tudjuk, hogy merre tartunk, még akkor is, ha tudjuk, hogy mi Isten akarata, akkor is oda kell figyelnünk Istenre minden pillanatban. Mert minden pillanatban szól, és ő azt szeretné, hogy vele járjunk az ő szavára figyelve. És nagyon fontos, hogy Isten szent lelkével betöltekezve, az ő szavaiban elmélyülve és rá figyelve menjünk, mert csak így leszünk képesek eljutni a célig. Beszéltünk arról, hogy mennyire fontos volt az előző fejezetben, külön kiemelte Józsué, hogy a ládát kellett követniük, és olyan távolságba kellett azt követni, hogy mindenki minden pillanatban tökéletesen lássa, és Isten meg is mondja, hogy miért? Azt mondta, hogy azért, mert nem tudjátok az utat. Én elviszlek titeket oda, ahova én szeretnélek, de nem tudjátok az utat, engem kell követnetek. És nagyon fontos, hogy így Istenre tekintve menjünk. Mert már tudjuk a végcél, tudjuk, hogy Isten haza fog minket vinni. Tudjuk azt, hogy bővölködő életre hívott bennünket. De hogy milyen út vezet oda meg, hogy hol van az az út, ami oda vezet, ezt nem tudjuk. Krisztus maga az út. Azt mondta megerő, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és nálam nélkül senki sem mehet az atyához. Jézus Krisztus maga az út, és ezért nagyon fontos nem csak az ő akaratát ismerve előre haladni, hanem fontos minden egyes pillanatban ráfigyelni, mert csak így lehet eljutni oda, hova ő vinni akar bennünket. Ragaszkodnunk kell hozzá. És látjuk azt is, hogy Józsué mennyire engedelmes volt, mint tudjátok, még mielőtt átkeltek volna a Jordánon, az előző fejezetben olvastuk, hogy ki kellett választani a 12 férfiút, a 3. fejezet 12-es versében olvastuk, és láttuk azt, hogy Józsué ezt megtette. Megtette annak ellenére, hogy fogalmas se volt, hogy mire kell ez a 12 férfiú. A nép is engedelmeskedett neki, bár a nép se tudta, hogy mire kell ez a 12 férfiú milyenek legyenek. Csak azt tudták, hogy minden törzset egy férfi fog képviselni. De hogy mi lesz a feladat, azt nem tudták. És emlékszek arra, hogy voltunk egy ilyen önkéntes továbbképzőn, még környezetvédő koromba, és ott egy külön szemináriumot tartottak arról, hogy, hogy mi az önkéntesség, hogy lehet ebben növekedni. És akkor az volt az egyik feladat, hogy kerestek önkénteseket. És nem akart senki sem vállalkozni nyilván, de aztán a végén ketten csak vállalkoztunk, hogy na jó, haladjunk már, hát ketten kellenek, itt vagyunk mi. És akkor rögtön megtanították nekünk, hogy nem szabad önkéntesen vállalkozni semmire, mindaddig, amíg nem tudod, hogy mit kell csinálni. Mi lenne, hogyha azt mondanám, hogy arra keresnem az önkénteseket, hogy rabolt ki a szomszédos postafiókot. Meg csinálnád? Nyilvánvalóan nem. És a világi gondolkozás szerint tényleg így van, hogy, hogy önkéntesnek lenni bármire, képviselni valakit, ezt, ezt nem lehet addig, amíg nem tudod, hogy mit képviselsz. Nem, nem lehet vállalkozni addig, amíg nem tudod, hogy mire vállalkozol. De Isten, amikor kér bennünket, hogy kérek egyet, válasszatok ki egyet, egy önkéntes kérek, aki előlép, aki, aki csinálja az én akaratomat, bármi legyen is az, nem tudva, hogy mi az, akkor mennünk kell, ha halljuk az ő szavát. Istenben nem fog csalódni senki sem. És hiszem, hogy ezt a 12 férfiút nem elsősorban önkéntesség alapján választották ki, hiszen az igébe olyan sokszor látjuk azt, hogy a Szentlélek különít el embereket, és mindenki számára nyilvánvaló ez az elválasztás, és akkor azt a szemét választják meg, akit elkülönít a Szentlélek. És hiszem azt, hogy ezt a tizenkét férfit se úgy választották, hogy na, ki az a 12, aki ráér? Vagy ki az, akinek legkevesebb munkája van? Vagy ki az, akinek nincs olyan sok cucca? Neked hány szamarad van? Hány ökröd van? Neked van családod? Van sátrad? Nincsen akkor te leszel, azt te ráérsz. Nem, nem hiszem, hogy így történt. Hiszem azt, hogy sokkal inkább úgy történt, hogy akit a Szentlélek megmutatott, elkülönített, azt választották, és minden esetben, amikor egy valakit választottak egy törzsből, az a törzset képviselte. A legjobbjukat adták, aki a legjobb volt közülük, azt küldték, hogy azt képviselje a törzset. És ez a tizenkét férfi úgy ment, és a nép úgy választotta őket, hogy nem tudták, hogy mire. De itt megtudjuk, hogy arra, hogy menjenek vissza a Jordánba, oda, ahol a papok állnak, és vegyék fel a köveket, és hozzák el azokat milyen engedelmesség volt, mind Józsuéban, mind pedig a népben, hogy a tizenkettőt kiválasztotta, és milyen nagy bátorság és engedelmesség volt abban a tizenkettőben, akik vállalták azt, amit Isten rájuk bíz majd. Négyes versben olvassuk, hogy előhívta azért Józsué a 12 férfit, akiket az Izrael fiai közül rendelt, egy-egy férfiút, egy-egy nemzetségből, és mondta nekik Józsué. Menjetek át az Úrnak a ti istenetek, istenetek frigyládája előtt a Jordán közepébe, és vegyen fel mindegyik őtök egy-egy követ az ő vállára az Izrael fiai nemzetségeinek száma szerint, hogy legyen ez jelül köztetek. Ha kérdezik majd ezután a ti fiaitok mondva, hogy mire valók nektek ezek a kövek, mondjátok meg nekik, hogy két fele vált a Jordánnak vize az Úr frigyládája előtt, mikor által ment a Jordánon, Ketté vált a Jordánnak vize, és ezek a kövek emlékeztetőül lesznek az Izrael fiainak mindörökre. Látjuk ezt az engedelmességet. Isten szólt Józsuének, Józsué szólt a népnek, Józsué engedelmeskedett Istennek, a nép engedelmeskedett Józsué szavának, ment a tizenkettő, és milyen kiváltságban volt részük. Annak ellenére, hogy amikor Elküldték őket, amikor vállalták az elküldetést, a kiküldetést, nem tudták, hogy mire vállalkoznak. Látsátok meg, hogy mennyire megáldja őket Isten. Azt mondja, hogy menjenek az Úr bizonyságának ládája elé. Egyedül ők voltak azok, akik közvetlen a láda elé mehettek, ott, ahol a papok álltak, onnan vették a köveket. Ők voltak azok, akik sokkal közelebb kerülhettek a ládához, mint akárki más a papokon kívül. Emlékeztek, ott kellett legyen az a hatalmas távolság a nép és a láda között, de ők oda mehettek közel, az Isten jelenlétét és erejét jelkő, jelképező láda közelébe, és onnan vehettek fel köveket, és hozhatták el, mennyire megáldotta Isten az ő engedelmességüket. Képzeljük el azt, hogy milyen nehéz volt átkelni ezen a folyón, nem ennek a 12-nek, mert ők visszatérve hozták a köveket, hiszen látjuk, hogy a nép teljesen átment, és csak utána küldi el Isten a 12-t a kövekén. Látjuk azt, hogy a nehéz átkelés közepette Istennek volt egy terve. Az volt a terve, hogy ez a 12 férfi, a 12 nemzetséget képviselve hozzá a köveket, és építsenek egy emlékhelyet. A kövek. A köveket Isten emlékül szánta, emlékeztetőül nekik, a fiaiknak arra, hogy, hogy megemlékezzenek arról, hogy mit tett Isten, hogy sose felejtsék el azt, hogy a Jordán ketté vált, sose felejtsék el azt a hatalmas hitlépést, amit megtettek, azt az engedelmességet, amit Isten bőséggel megjutalmazott. Matematikusok ráértek, hívő matematikusok ráértek kiszámolni, hogy körülbelül milyen sebességgel kellett haladni Izraelnek, körülbelül milyen szélességbe keltek át a folyón. Bámulatos dologról van szó. Képzeljük el, hogy Izrael akkor minimum két millió főből állt, de ez csak akkor, hogyha minden családra egy gyermeket számolunk. Ennél sokkal többen voltak az izraeliek valószínűleg legalább olyan három millióan, hogyha egy családban nem egy gyermek volt, és általában nem egy gyermek volt az izraeli családokban. Képzeljük el azt a millió mennyiségű uh, sátrat, szekeret, földművelő eszközöket, minden ajándéktárgyat, amit Egyiptomból rájuk aggattak. Emlékeztek, mikor mentek fel Egyiptomból, Isten az egyiptomiakat arra vette rá, hogy adják oda, amiük van, bőségesen, gazdagon jöttek ki arról a földről. Aztán azt is látjuk, hogy rengeteg állatuk volt. A, a, csak a, a állatállományt nézve több mint egymillió állatról van szó. Hatalmas mennyiségű népés. Kiszámolták, hogy ha három kilométer szélesen keltek át az izraeliek, úgy, hogy mindenki között csak 20 centi távolság volt, három kilométer szélességben ment a nép, ment a nép, és azt írja az ige, fogjuk olvasni a tízes versben, hogy siettek, kapkodták a lábukat, amennyire csak tudták, ahogy csak át tudtak kelni, mindezzel a nehézséggel, teherrel, a pici gyerekekkel, az elesettekkel, az öregekkel, az állatokkal, a sátrakkal, mindennel együtt, kiszámolták, hogy, hogy ha ilyen szélességbe keltek át a folyón, nyolc óra kellett, amit csak áttértek, és még onnan el kellett jutniuk aznap az éjszakai táborhelyre. Milyen hatalmas mozgás volt, mekkora, mekkora vonulás volt, ez el se tudjuk képzelni. Mindezt azért mondom el, hogy gondoljuk bele magunkat kicsit Józsué helyzetében. Ő ezt a masszív tömeget vezeti. Ő neki a feladat, hogy vezesse ezt a tömeget. És biztos rengeteg probléma érkezett hozzá, hogy itt elesett valaki, ott öm, szükség lenne segítségre a sátorvívéshez. Az állatok nem akarnak jönni. Biztos, hogy nagyon sok probléma érkezett hozzá. Ő volt az egyik legelfoglaltabb ember a földön, mint már említettük, és Isten mégis azt mondta neki az egyes fejezetben, hogy, hogy el ne távozzon a törvénynek könyve azt eszáltól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, minden pillanatban. Az én szavaim legyenek ott a szívedbe. És látjuk azt, hogy Józsué meg is tette, mert hallotta Istennek a szavát ebbe a nagy sürgésforgásba, ebbe a hatalmas cipekedésbe, cihelődésbe hallotta Istennek a szavát. És ebbe a nagy ránemérésben Isten azt mondta, hogy építsetek nekem emlék helyet. De hát hogy uram, hát nem érünk rá, hát be kell vennünk az ígéret földjét, ha három millióan vonulunk, az állatoknak enni kell adni, le kell őket kötözni, a karóhoz, a sátrakat fel kell verni. Nem érünk rá emlékozlopot építeni. De Isten azt mondta, hogy én szeretném, ha ezeket a köveket emlékül odaraknátok, mert nagyon fontos lesz ez számotokra. És milyen nagy engedelmesség volt. Józsué életében, és a nép életében azt, hogy megtették azt, amit Isten mondott, és Isten azt mondta, hogy emlékezzetek. Emlékezzetek. Amikor átért a nép, biztos, hogy elkezdtek gondolkodni, hogy na most már itt vagyunk, mehetünk előre a győzelemre, vegyük be a földet, de nagyon érdekes megfigyelnünk azt, és itt a négyes és ötös fejezetben erre tér ki Isten, hogy Mielőtt Izrael meghódította volna a földet, mielőtt birtokoltna volna azt, Isten akarta meghódítani az izraeliek szívét, és Isten akarta birtokolni az izraeliek szívét. Ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mielőtt akarta Isten, hogy birtokolják a földet, az előtt akarta Isten birtokolni az izraeliek szívét teljességgel. Mielőtt azt akarta volna, hogy az egész, vidéket, az egész földet meghódítják. Ő akarta teljesen meghódítani az Izraelieknek a szívén. És mindaddig nem indulhatott Izrael tovább, amíg Isten ezt meg nem tette, amíg a szívük nem volt teljesen a zövén, pedig már ott voltak a túlparton. Ezt a várakozást nagyon sokszor látjuk Isten embereinek az életébe, hogyha egy-egy embernek az életét tanulmányozunk, annak ellenére, hogy Isten már valakit elkülönít, elválaszt, nagyon sokszor még várakoztatja azért, hogy felkészítse, hogy a szíve teljesen az övé legyen. És ez nagyon fontos, mert ahogy haladunk előre, ahogy egyre inkább birtokba vesszük azt, amit Isten nekünk ad, nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a legfontosabb, a legfőbb a fontosságú az az, hogy a mi szívünk az övé legyen. Nem arról szól, hogy milyen gyorsan veszett birtokba az ígéreteit, nem arról szól, hogy hány százalékát az ő ígéreteinek birtokba, hanem az, hogy hogyan veszett birtokba, ez is nagyon számít. És Istennek ez elsődleges fontosságú, hogy hogy milyen a szíved, hogy az ő, az te szíved az övéje, hogy a te szívedet ő birtokolja el. És ennek az e, első lépése, annak, hogy Isten tudja birtokolni a szívünket, és tudja e, meghódítani az életünket, az az, hogy emlékezzünk. A második e, lépés az, az lesz, hogy körülmetélkedik e, Izrael. Isten arra kéri az izraelieket, hogy, hogy szenteljék meg magukat, tisztítsák meg magukat, vessenek ki mindent az életükből, ami, ami testiesség, ami, ami nem odavaló, ami nem odaillik. Isten egy folyamat során akarja, hogy ő maradjon, és ő legyen a központban, az izraeliek köz, szívének központjában. És ugyanezt szeretné Isten velünk is e, megélni, megtapasztalni, hogy a mi szívünkben is ő legyen az Úr minden egyes pillanatban. És ez rendkívüli fontosságú volt Izraelnek. Mert látod, mikor végre áttértek az ígéret földjére, nem arról szólt az ígéret földje, hogy akkor innentől kezdve piheni, és minden nagyon jó lesz, körül leszünk véve mindennel, hanem az ígéret földje csak még több ütközetről szólt, még több harcról szólt, még több kihívásról, még nagyobb kihívásokról. De... Ezzel egyidejűleg Istennek az áldásait is egyre nagyobb mértékben tapasztalhatták meg, és élhették meg az Izraeliek. Ezért volt nagyon fontos, hogy Istennek a személye legyen a szívükben. Isten személye legyen a figyelmük központjába, és ne az, hogy az ígéretekből mennyi tudnak birtokolni. A 9-es versben azt olvassuk, hogy 12 követ állított föl Józsué, a Jordán közepén is, azon a helyen, ahol álltak a friládát vivő papok lábai, ott is vannak mind a napig. Látjuk, hogy másik 12 kő is előkerül a történetben. Ez a 12 kő nem az a 12 kő, amit a 12 férfi vitt, ez az a 12 kő, amit Józsué állított föl, ott, ahol a papok álltak. És azt mondja ezekről a kövekről az ige, hogy ezek a kövek a mai napig is ott vannak. Nem azok a kövek vannak Gil Gába, amit a 12 férfi kivét, hanem azok, amelyek ott voltak a Jordánnak az alján, amit Józsué állított oda. És bár semmi konkrét utalást nem találunk arra, hogy Józsuénak ezt Isten konkrétan mondta volna, hogy ott a Jordán mélyén is állítson emléket, nem lehet azt mondani, hogy nem mondta. Józsué figyelt Istenre, de, de akárhogy is volt, ezeket a tizen, ezt a tizenkét követ nem látja senki, mert ahogy kiléptek a papok a Jordánból, a Jordán vize ugyanúgy visszatért és áborította ezeket a köveket. De Józsué szívében akkor is ott voltak ezek a kövek. Ő emlékezett, hogy hol álltak a papok lábai, emlékezett arra, hogy mit tett Istennek a jelenléte és az ereje az életükben. És nagyon sokszor nekünk is fontos, hogy legyenek ilyen emlékező pontjaink az életünkben, amikor lehet, hogy így e, kívülről nem látszik semmi, más nem is tud róla, de a mi szívünkben ott van mélyen elrejtve, hogy hol látjuk Istennek a jelenlétét és az erejét megnyilvánulni az életünkben. A tízes verstől olvassuk, hogy a papok pedig a ládának hordozói, áltak a Jordán közepén, amíg végbe ment mind a dolog, amit parancsolt az Úr Józsuéna, hogy megmondja a népnek egészen úgy, amint Mózes parancsolta Józsuéna. A nép pedig sietett és átment. És amint véget ért az egész nép átmenetele, átment az Úr ládája is, és a papok is a nép előtt. Ez pontosabban úgy lenne, lehetne fordítani, hogy a nép elé visszament a láda, megint az került, Előre megint az volt az ami vezette a népek, az Isten jelenlétét és erejét képviselő Fridláda. Sátmentek a Rúben fiai, a Gát fiai és Manassé nemzetsége is felfegyverkezve az Izrael fiai előtt, amiképpen szólt nekik Mózes, mint egy 40 ezernyi fegyveres vitéz ment át az Úr előtt a harcra Jerikónak síkmezeére. Látjuk azt, hogy betartották a szavukat a rúbeniták, a gáditák és a manasé fél törzse, annak ellenére, hogy ők megelégedve letelepedtek a Jordának a keleti partján, harcosokat küldtek, hogy segítsenek harcolni Izrael egész népének. Ők nem akarták Isten ígéreteit, Isten nem kényszerítette őket, hogy azokban éljenek, de azt mondta, hogy a harcokban ugyanúgy ki kell venni a részleteket, ugyanazokkal a harcokkal fogjátok magatokat szembe találni, csak az ígéretekből semmi nem lesz a tietek, mert megnyugodtatok a Jordan keleti partján. és Látjuk azt, hogy nem az összes hat képes férfit küldi el ez a két és fél nemzetség az egész nép segítségére, hanem mindössze 40 ezer harcos, a Rubeniták maguk 43 ezer fölötti, harcos létszámmal rendelkeztek, olvasuk az előző könyvekben, Mózes első öt könyvében, és így a két és fél nemzetségnek összesen csak 40 ezernyi hat teste ment Izrael segítségére, nyilván a többiek maradtak a, az otthon maradottaknak a védelmére. 14-es versben olvassuk, hogy azon a napon felmagasztalta az Úr Józsuét az egész Izrael szemei előtt, és félték őt, és amint félték Mózást életének minden napjaiban. Mert szólt az Úr Józsuénak mondva, hogy parancsold meg a papoknak, akik a bizonyság ládáját hordozzák, hogy jöjjenek fel a Jordánból. És parancsolt Józsué a papoknak mondva, jöjjetek fel a Jordánból és lát, hogy amint a papok az úr flígylárdájának hordozói feljöttek a Jordán közepéből, és érintették a papok talpai a száraszt, visszatért a Jordán vize az ő helyére, és folyt, mint az minden partja felett. A nép pedig az első hó tizedik napján jött fel a Jordánból, és tábor ütött Gilgálban, Jerikónak keleti határán. Látjuk azt, hogy a nép az sietett, a papok türelemmel és bátorsággal álltak ott a Jordán közepén. Emlékeztek arról, hogy milyen hatalmas hitlépésekben volt részük, amikor azt mondta Józsi, hogy menjetek bele a vízbe, menjetek bele a Jordán közepébe, és Isten majd elállítja a vizet de nem állította el előzőleg, de ahogy beleléptek, Isten abba a pillanatban megállította 20 kilométerrel fentebb a vizet, és ahogy haladtak előre a Jordán közepe fele, víz csak egyre kisebb és kisebb lett, és mikor megálltak, már száraz volt a Jordán. Mit tapasztalhattak meg ezek a papok, akik hordozták a fridládát? Megtapasztalták Istennek azt a hűségét, a szavában való bizalmat, amiről Józsué beszélt, amiről korábban is tanultak, amiről tudtak, de személyesen tapasztalhatták meg, hogy Isten megáldotta azt a hitet, ami szerint elindultak. Annak ellenére, hogy nem látták Isten cselekedni abban a pillanatban. Amikor először beleléptek a vízben, Isten már cselekedett, de akkor sem látták. Hittel kellett tovább menniük. És egyre nyilvánvalóbb lett az, amit Isten megígért nekik. És ott tartották a ládát. Tartották és tartották, ha hívő matematikusainknak hihetünk, minimum nyolc órán keresztül tartották a ládát. Bátorsággal, kitartással ott álltak, és nagyon nagy türelemmel. És látjuk azt is, hogy mikor az egész nép átmegy, akkor a papok nem fejvesztve rohannak ki a Jordánból, hogy most már letehessük végre a ládát, hanem ott állnak tovább. És várják azt, hogy Józsué, a vezetőjük azt mondja, hogy gyertek fel, Látod, a papok engedelmeskedtek józsué Megvárták a parancsát, hogy belelépjenek a vízbe, és várták a parancsát, hogy felhívja őket a Jordánnak a medréből. Nem tettek semmit öntevékenyen, hanem figyeltek arra, amit Józsué mondott. És e, nagyon szembeötlő az, ahogyan olvassuk ezt a történetet, hogy Isten mondta józsué azt, hogy leírja, hogy mit mondott. Aztán Józsué engedelmeskedett, és mondta azt, amit Isten mondott, azt, hogy. Azt is olvassuk. És akkor a papok hallották, amit Józsué mondott, amit Isten mondott, azt, hogy. És aztán a papok megcsinálták, amit Józsué mondott, amit Isten mondott, és az szerint cselekedtek. És nagyon sokszor, amikor ezt olvasjuk, akkor csak azon gondolkozunk, hogy miért van itt négy a Tigéves ugyanazt elismételve. Miért nem mondja azt, hogy meghallották, és megcsinálták, nem? fontos részletességgel leírja azt, hogy mit mondott Isten, mit mondott Józsué, mit hallottak a papok, és mit csináltak a papok. És ennek nagyon nagy fontossága van, mert Józsué pontosan azt akarta megmutatni, hogy a papok itt szó szerint engedelmeskedtek, Józsué szó szerint engedelmeskedett, és nem csináltak semmit sem maguktól. És ez nagyon fontos, hogy megértsük, hiszen látjuk azt, hogy az ígéret földjére engedelmesség nélkül nem lehet bemenni. Csak engedelmességben lehet bemenni. És ezért annyira fontos az ismétlés, hogy megértse Izrael, megértse mindenki, aki istent követve az ígéreteiben akar bőséggel élni, hogy engedelmesség nélkül nem lehet haladni előre. És olvastuk a Kolosé levélben, meg az Efézusi levélben, az, az engedelmességet. Pont amikor arról beszéltünk, hogy az efézusi levél hogyan bátorít minket az ötödik fejezetben, hogy teljesedjünk be szent lélekkel. És utána hosszasan tár, tárgyalja azt, hogy mi ennek a következménye. Az, hogy engedelmesek leszünk egymásnak, hogy a feleség engedelmes lesz a félnek, hogy a gyerekek engedelmesek lesznek a szülőknek, hogy a szolgák az uraiknak, Láttuk, hogy a Kolossé levél ugyanezt írja le, csak annyi különbséggel, hogy nem azt mondja, hogy teljesedjetek be Szentlélekkel, hanem, hogy Isten igéje lakozik bennetek gazdagon. Ott is az engedelmességet hangsúlyozza ki, hogy ugyanebben a sorrendben, hogy feleségek a férjeknek, szülőknek a gyerekek, szolgák az uraknak, a Szentlélekkel való beteljesedésnek, és annak, hogy Isten igéje gazdagon lakozik benned, annak a gyümölcse az engedelmesség. Ez egyik közvetlen következménye az, hogy engedelmes vagy. És az egyik legjobb mércéje annak, hogy mennyire uralkodik Isten a szíveden, hogy mennyire vagy engedelmes neki. És nem csak neki, hanem az általa elrendelt um, intézményekben is, ami a házasság, vagy a szülő kapcsolat, vagy a munkahadó-munkavállalói kapcsolat, vagy gyülekezeten belül, szellemi vezetés, vagy az államnak való, akármilyen formában való engedelmesség. Ez mind, mind Isten által elrendelt intézmény, és ha Istennek engedelmeskedsz, akkor mindezeknek is engedelmeskedsz, és az, hogy mennyire engedelmeskedsz, mennyire van a szíved ebben az állapotban, mutatja azt, hogy Isten mennyire van a szíved trónján, mutatja azt, hogy mennyire vagy Isten igéjében, hogy mennyire tölt be Istennek a szent lelkám. És azt látjuk, hogy Józsué nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ezt, ezt kiemelje, és Isten különös hangsúlyjal akarja a szívünkre helyezni ezt nem csak itt, hanem látjuk majd, hogy folyamatában, hogy ebben az engedelmességben az Istenre való ö, figyelemmel lehet csak előre haladni, és az ígéretekben járni. Itt a 19-es versben még a dátumot is megadja pontosan Isten, hogy mikor történt ez az átkelés. Azt mondja, hogy az első hónap tizedikén. Ez az első hónap tizedike azért nagyon érdekes és nagyon fontos dátum, mert pontosan 40 évvel ezelőtt történt valami nagyon nagy dolog. Még pedig az történt pontosan 40 évvel ezelőtt, hogy Isten eljött, és az Egyiptomban lévő rabszolgasorsban élő izraelitáknak azt mondta, hogy hogy öljétek le a bárányt, és kenjétek fel a vért, kenjétek fel az ajtófélfákra. Az első páskának a készülődő napja volt ez a nap, pontosan 40 évvel ezelőtt. És ez az a nap, ami a páskára való készülést jelenti Izrael számára, itt az igéret földjén is. És az első hó tizedike volt minden egyes nap, minden egyes alkalommal, ez volt az a nap, amikor ki kellett választani a páskabárányt amikor a 14 nap múlva levágandó bárányt kiválasztották, megtisztították, és elkészítették, hogy a páska ünnepét megünnepeljék. És ez nagyon fontos, mert az izraelieknek ez lesz a legelső páskájuk itt az igéret földjén. Legelőször erre fognak emlékezni, hogy Isten hogyan hozta ki őket Egyiptomból, hogyan szabadította meg őket a rabszolgaságból. Nagyon fontos, hogy még mielőtt Isten arra vezetné Izraelt, hogy az ő ígéreteit birtokolja, meg az ő földjén éljen győztesen, előtte Isten legelőször azt szeretné, hogy megemlékezzenek arról, hogy Isten mit tett értük, hogyan hozta ki őket a szolgaságból. Látjuk azt, hogy Gilgában mentek, 19-es vás, és Gilgában ütöttek tábort. Gilgál Jerikóhoz olyan két kilométerre, Jordántól tíz kilométerre található körülbelül, és hát el tudjuk képzelni, hogy ez is egy milyen hatalmas tábor kellett, hogy legyen, hogy ez a rengeteg állat, rengeteg sátor, rengeteg ember elférjen. és Gilgában veszi el majd Isten Izraelről a gyalázatot, és ez a hely nagyon sok minden miatt ö, különös fontossággal bír. Egyrészt azért, mert ez volt az első éjszaka az ígéret földjén. Bementek az ígéretek földjére, és ez volt az első éjszaka, amit Isten békéjében és nyugalmában aludhattak. És bár csomó várakozás volt a szívükbe, fogalmuk se volt, hogy igazán mi vár rájuk, mekkora harcok, mekkora ütközetek, de mégis Isten nyugalmában, léphettek be, és aludhatták itt az első éjszakát. Ez az a hely, ahol majd olvasjuk az ötös fejezetbe, hogy körülmetérésre került a sor, mindazokat az izraelitákat, akik a 40 évi vándorlás alatt nem metéltek körül, itt Isten körül azért, hogy elkülönítsék magukat az ő akaratára, az ő terveire. Aztán ez az a hely, ahol a manna abba marad, itt kezdődik a földművelés, itt kezdődött a munka. Addig csak mindig jött az étel, annyi volt a dolog, hogy kimegyünk, összeszedjük, megesszük, jól lakunk. Másnap jött a friss. Innentől kezdve nagyon nagy kihívás lesz az Izrael nép előtt. Nekik kell művelni a földet, nekik kell megtermelni azt, amit esznek. Nem rossz földről van szó, jó földről az ígéret földje, az bőségesen termő föld volt de mégis nekük kellett innentől kezdve megdolgozniunk ezért. Aztán ez az a hely, ahol a, a szövetség ládája tartózkodott az harcok alatt, az ütközetek alatt, majd innen vitték tovább a későbbi helyére. Ez volt az a tábor Gilgál, ahova visszatértek az ütközetek során az izraeliek. Ez volt az a hely, ahol felépítették az emlékköveket, ahova elvitték a tizenkét követ, erre a helyre tértek vissza az izraeliek izraeli, minden egyes ütközet után. Valószínűleg itt tartózkodtak a, a nők, a gyerekek, az elesettek, a nem hadviselő férfiak, az állatok, a sátrak itt voltak felállítva. Ez volt az otthonuk mindaddig, amíg be nem vették az ígéretek földjét, mindaddig, amíg fel nem osztották az ígéret földjét maguk között. És ez volt az a hely, ahol először megünneplik a páskát, majd fogunk olvasni róla, és ez volt az a hely, ahol Izrael első királyát is kikiáltották, Sault is itt királtották ki királynak. Úgyhogy ez a Gilgál egy nagyon fontos hely volt az izraeliák életében, itt az ígéret földjén, újból meg újból ide fognak visszatérni, és fogjuk látni, hogy milyen jelentőséggel bír. Úgyhogy... Nem csoda az, hogy Isten azt kérte, hogy itt ezen a helyen építsék fel az emlékkövet, hogy itt ezen a helyen ö, állítsák fel ezt a tizenkettő folyóból hozott követ. Olvasuk a 20 Azt a tizenkét követ is, amelyeket a Jordánból hoztak, Gilgálban állította fel Józsué, Ugye Isten parancsa szerint, hogy ott, ahol először megalúztak. És szólt Izrael fiainak, mondva, ha fiaitok kérdezik majd apáiktól, mondva, hogy mire való ezek a kövek, tudassátok mind a mondva, hogy szárazon jött át Izrael ezen a Jordánon, mert kiszárította az Úr, a istenetek a Jordán vizét ti előttetek, míg átjöttetek rajta, amiképpen cselekedett az Úr, a istenetek a veres tengerrel, amelyet megszárított előttünk, amíg átjöttünk rajta, hogy megismerje, a Földnek minden népe az urnak kezét, hogy bizony erős az, és hogy féljétek az Urat, a ti isteneteket minden időben. Látjuk, hogy a köveket felállítják itt gilgában, és látjuk, hogy a köveknek az elsődleges feladata az volt, hogy emlékezetül legyenek Izrael számára. Isten ahogy meg akarja hódítani a mi szívünket, és elsődlegesen azt szeretné, hogy emlékezzünk. És látjuk, hogy itt nem csak arra emlékezett Izrael, nem csak azt kellett elmondaniuk, ha kérdezték, hogy mire valók ezek a kövek, hogy a Jordán kiszáradt Isten választotta, hanem el kellett mondaniuk a szolgaságból való szabadulásukat is, az egyiptomból való kimenekülésüket is. Isten tudja, hogy ahhoz, hogy ő legyen az Úr a szívünkben, hogy ő uralkodjon rajtunk, kell, hogy mindig emlékezzünk, minden egyes alkalommal, minden egyes ütközetből, csatából visszatérten, minden egyes alkalommal emlékezzünk arra, hogy ő hogy szabadított meg bennünket. És hogyha emlékeztek, Krisztus, amikor a tanítványokra hagyja az Úr azt mondja, hogy... hogy Tegyétek ezt az én emlékezetemre, az én emlékezetemre cselekedjétek azt, és utána azt is elmondja, hogy milyen gyakran csináljátok, és azt mondja, hogy akárhányszor eszitek-e kenyeret, meg ebből és lehet vitatkozni rajta, hogy ez milyen gyakoriságot jelent. Én személyes életemben úgy vagyok vele, hogy akárhányszor kenyeret eszek, megemlékezek arra, hogy Krisztus meghalt értem a kereszten, és azt hiszem, hogy magyaroknak előnye, hogyha, hogy Krisztus a kenyérhez kötötte a, a, az úrvacsorának a, a jelentőségét, mert nagyon sok kenyeret eszünk. Akárhányszor kenyér kerül a kezedbe, nem kell szertartásilag eljátszani az úrvacsorát, nem kell szépen végigmenni az úrvacsorai lépéseken, akármilyen meggyőződés szerint is szoktad azt ö, venni magadhoz. De emlékezzél meg arról, hogy Krisztus megszabadított, és hogy az ő vére miatt vagy itt ezen a mai napon, is meg az ő kegyelme az, hogy itt ülsz, és van mit enned, és az ő kegyelme miatt ébredtél fel ma reggel, és az ő kegyelme miatt rengeteg jó dolog vár rád ezen a mai napon. Legyenek ütközetek, legyenek harcok, nem tudom, hogy mi, de az ő kegyelméből léteznek És ez az emlékezés nagyon fontos, mert el szoktuk felejteni, mindent elfelejtünk. A, a tudósok, nem hívő matematikusok, de egy más tudósok megállapították azt, hogy egy átlagembernek, egy középkorú átlagembernek a fejébe annyi információ van, hogy 170 millió kötet könyvet tudna megtölteni. Nagyon brilliáns emberek vagytok mindannyian, akik itt ültök, mert rengeteg könyvet tudnátok írni. A probléma csak az, hogy egy átlagos ember ennyi minden információval rendelkezik, csak a probléma az, hogy ebből nem emlékszik semmire se. Az emlékezetünknek a 92%-át használjuk még a legjobb állapotunkban is. 92%-át nem használjuk, 8%-ot használunk. Elfelejtettem. De, de hogy tényleg így van, hogy csak 8%-ot használunk legjobb állapotunkban, ami aztán egyre fogy és csak rossz belegondolni, hogy ez a 8% egyre csökken. 170 millió könyvnyi anyag van a fejünkben. El se tudom képzelni, hogy hogyan, de ott van. És nem emlékezünk rá. Itt összesen a Bibliában csak 66 könyv van. Én megelégednék vele, hogy ez a 66 nem csak a fejemben lenne, hanem emlékeznék is rá, de valahogy nem emlékezik az ember. És nem is az, hogy nem tudjuk előhívni az információt. Legtöbbször ez a helyzet. De még ha elő is tudjuk hívni, csak akkor, ha odafigyelünk rá, ha emlékezünk rá. Nagyon kevés az az információ, ami készségszinten ott van az életünkben. És Isten tudja azt, hogy nagyon sok mindent elfelejtünk. Tudja azt, hogy a az izraeliek tudta azt, hogy az izraeliek a harcok során el fogják felejteni, hogy ő milyen hatalmas volt, el fogják felejteni azt, hogy milyen csodákat tett, hogy miből szabadította meg őket, honnan hozta ki őket, hogy ő ott van, velük van, ezt mind el fogják felejteni. Ő nagyon jól tudta, mert ő teremtette az embert, tudja, hogy milyen az agya, tudja, hogy mennyi információ fér el benne, meg hogy el tud emlékezni, mennyire tud emlékezni abból. És ezért azt mondta, hogy legyen egy emlékeztető az életetekben, hogy minden nap, ha hazatértek a táborba, vagy minden nagyobb csata után, ha hazatértek, emlékezzetek. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi magunk is ezzel kezdjük a napot, ezzel folytassuk a napot, hogy emlékezzünk arra, hogy kicsoda Isten és mit tett értünk. Ha ez ott van, akkor ő meghódítja a szívünket. És hogyha a szívünket meghódította, akkor tud vezetni minket arra, hogy, hogy győzelemben tudjunk járni ő benne. A legfontosabb ráfigyelni, emlékezzetek, az izraelieknek is ez volt a legfontosabb, hogy ráfigyeljenek. Aztán gondolkoztam egy kicsit, hogy ez a, mon, ez, a ez az emlékhely, vagy ezek a kövek, nem tudjuk, hogy álltak-e, vagy egy rakásba voltak, vagy egymás mellett, ez konkrétan nem érje az ige, de hogy ez a hely 12 követ tartalmazott, 12 törzset képviselő férfi hozta. De ebből két és fél kő, hogyha pontosan számolunk, de két és fél kő nincsen, csak három kő. A három kőnek a gazdái a Jordánnak a túlpartján voltak. Az a kérdés merült fel bennem, hogy vajon azok, akik a Jordán keleti partján maradtak, ők mit mondtak, amikor a fiaik megkérdezték, hogy hallottuk, Gígába vannak kövek, 12 kő, mire valók azok a kövek, Ak akkor mit mondtak nekik? És őszintén annyit tudtak mondani, hogy tudod, Isten ketté választotta a Jordánt, átvitte a népet a szava szerint, és mi akkor miért nem vagyunk ott? Azért már mi itt akartunk maradni. Mert mi nem bíztunk Istenbe, mi megelégettünk ezzel, ami itt volt. Nem akartuk a harcokat, nem akartuk a kihívásokat, és nem akartuk a nagyobb áldásokat. De hát akkor hogy került oda még az a két és fél kő a tizenkettő közé? Hát úgy, hogy harcolni mennünk kellett, csak itt maradtunk ezen az oldalon. Ez is emlék volt, és ez is egy tanító emlék volt. Az apáknak a, a cselekedeteiből tanulhattak a fiak. Látjuk azt, hogy ennek az emlékezésnek nem csak uh, Izrael volt a, a kedvezményezetje, hanem mindenki más is. Isten nem csak az izraelieket akarta emlékeztetni arról, hogy milyen hatalmas ő is, hogy mit tett velük, mit tett értük, hanem minden más népet is. A kananeusokat emlékeztetni akarta, hogy Izraelnek ilyen Istene van, ilyen hatalmas Isten, van miért félni tőle, van miért rettegni tőle. Izraelieknek a szívében is igaz, igaz és őszinte, tiszteletteljes félelmet akart Isten ezzel megtartani, fenntartani. Azt mondja, hogy az izraeliek is azt mondja, hogy a cél az a 24-es versetben, hogy féljétek az urat, a isteneteket minden időben. Hogy innentől kezdve az izraeliek tisztelettel és egy őszinte félelemmel legyenek Isten iránt. Ez is a célja volt Istennek. Látjuk, hogy a vörös tengeri átkeléssel is ugyanezek voltak a céljai Istennek. Erről olvashatsz a 2. Mózes 14-ben, hogy ott a négyes versben arról beszél Isten, hogy az egész átkelés során ő a fáraón ö, meg akar, a fáraón és a fáraón keresztül, meg, a többi ember, meg az átkelésen keresztül meg akarja mutatni az egyiptomiaknak, hogy ő az Úr, és a 31-es versben pedig olvashatsz arról, hogy, hogy Isten arra kéri az Izraelieket, hogy emlékezzenek mindig arra, hogy ő milyen nagy csodákat tett. És itt megint kiemelném azt, amit a 5 Múzás hatban is olvastunk, hogy a szülőknek volt a felelőssége az, hogy a gyermekeket tanítsák. Isten tudta azt, hogy a gyerekek a szülőket fogják megkérdezni arról, hogy miért vannak itt ezek a kövek. És az apáknak volt az elsődleges feladata az, hogy elmondják a gyerekeknek, hogy Isten ilyen hatalmas csodákat tett. Nem a papoknak volt a feladata, nem a vasárnapi iskoláknak tartóknak volt a feladat, hanem, hanem a szülőknek, az apáknak, nekik kellett elmondani. És az öt Mózes ban is, a, nem, mint az 5 Mózes 56 ban is ezt olvasuk. hogy ezek azok az igék, amelyeket a mai napon parancsolok nektek, legyenek a szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy amikor úton jársz, vagy amikor lefekszel, amikor felkelsz, kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlok kötőül a te szemeid között, és írt fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra. És amikor bevisz téged az Úr a te Istened a földre, amely felől megesküdött a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy ad neked nagy és szép városokat, amelyeket nem építettél, és minden jóval telt házakat, amelyeket nem te töltöttél meg, és ásott kutakat, amelyeket nem te ástál, szőlő és olajfa kerteket, amelyeket nem te és és eszel és megelékszel, vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről a szolgaságnak házából. Féljed az Urat, a te Istenedet, ő neki szolgálj, és az ő nevére esküdjél, és ne járjatok idegen Istenek után, mert azoknak a népeknek Istenei közül, melyek azoknak a népeknek Istenei közül vannak, akik körülöttetek vannak. Mert az Úr, a te istenek féltőn szerető Isten te közötted, hogy az Úrnak, a te Istenednek aragna fel ne gerjedjen rád, és el ne téged a föld színéről, meg megisértsétek az Urat, a ti Isteneteket látjuk azt, hogy itt, az, itt Mózes, és amikor ez a törvényt ismét lézreállnak, elmondja, hogy, hogy gyakoroljátok a ti fiaitokat is ezekben az igékben. És ha kövekről megkérdeznek, akkor is mondjátok el a fiaitoknak. Ez az apák felelőssége volt. Így mindannyiunknak a felelőssége, hogy elmondjuk mindazokat a hatalmas dolgokat, amiket Isten cselekedett. A kövek erre utalnak. Meg Elmondjuk az igéket, a szavakat, amiket Isten mondott, ez mindenkinek a felelőssége. És nem csak a fiak kérdezik meg az apákat, hanem az idegenek is megkérdezik, a jövevények és azok, akik csak elmennek. És mindannyiunknak a felelőssége az, hogy elmondjuk, hogy Isten milyen hatalmas dolgokat tett. És ahogy te elmondod, te magad van újból és újból frissen, életben tartod Istennek az erejét és a csodáját és a hatalmát, az ő szavait. Meg kell valami értenünk, hogy ez nem egy ilyen romantikus emlékezés kell, hogy legyen, hogy jaj, emlékszem, Isten valamit csinált 50 évvel ezelőtt, milyen hatalmas dolog. Mert a szomorú, hogyha csak arra emlékszel, hogy 50 évvel ezelőtt csinált valamit Isten. Mert akkor a múltban élsz, de nem a jelenben. Ezek a, ezek a kapcsolódó pontok, ezek az emlékeztető jelek, oszlopok, olyan dolgok kellenek, kell, olyan dolgok kell, hogy legyenek, amikre vissza tudsz emlékezni. Amikor meg tudsz emlékezni arra, hogy igen, itt Isten hűséges volt, igen, milyen hatalmas csodát tett, és ezért tudom, hogy most is ezt fogja tenni, meg ennél hatalmasabbakat fog cselekedni. ugye, az ígéretek földjére is aladva egyre nagyobb kihívások várták az Izraelieket, de egyre hatalmasabban tapasztalhatták meg Istennek a erejét és az ő: munkáját. Tehát ezek a pontok úgy kell, hogy szolgáljanak az életünkbe, ezek az emlékezők, mint, mint egy ugródeszka, amiről tudunk tovább menni, hogy igen, és tudom, hogy most is ilyen hatalmas Isten, mert ő nem változik meg. És az egy, egy, egy ilyen legfőbb ugródeszkánk az egyértelműen az Úr vacsora kell, hogy legyen a Krisztus megváltására való megemlékezés minden nap, naponta többször, amikor szükség van rá, ezen kívül pedig fontos, hogy emlékezzünk, hogy a személyes életünkben ezen kívül Isten milyen csodákat tett, és hogyan vigyázott ránk, hogyan őrzött bennünket, hogyan tanított, és ezek mind-mind segítenek abban bennünket, hogy tudjunk is.